Begirada gogor baten atzean kristalesko begiak ezkutatzen dira. Begirada gogor baten atzean kristalesko begiak ezkutatzen dira. Kristalesko begien atzean piztien orroak eta piztien orroen atzean kontzientzia bala utsen estanda pozoitua balitz bezala. <risa> Dintatzen ditu ez... Bakar dadearen haotxa mututasunak Zigortua Piztia esnatzen denean Begien betilak Ezer ezean kizkurtzen direnean Ijuntasuna Odolustu egiten da Eta orduan Erretzen den, Orduan, zirraren artean, hotze eta ikaren garrasi artean, ez dago, eskuetan, nobela beltz bat hartzea bezalakorik. Barraren bila, isolatu eta zanen ian, bat batek, baino tristia, irigorri, Alberto Estakit, umetan entzundako ipuñetan, zuk zeuk entzundako ipuñetan, piztiarik azaltzen ote zen. <risa> beti azaltzen direla, ez da, ba, alako piztiak ipuñetan. Ba, Dirudi, aurren eta beldurralen harteko historio hori ba, betiko dela. Bakarren bat guguan bai? Nolakoa zen edo deskriboatzeko moduan? Ba, Zakit, ba, baina nik beti eguztoko aizan dituz ba, e, beldurrezko historiak eta bai, ez dakit, segurazki zera e, ama, edo e, adakuipuinen bat kontatuko ezidan, baina ez dakit, jarak dupe gogoan. Segurazki Marras... subkosientean agian bai. Marra ona zara, Alberto? Ez, oso txarra. Baina bueno, eta piztia bat margotzeko gotzeko esango banizu, ez dakit, marra lariona izan berri bote dagoen. Nolako marraztuko zenuke? Bi ezagarrin agusi zure marrazkiko piztiak, ze izango luke? Ba, segurezki, iluntasuna, lebatetik, eta, eta, zakiz, sekreto abestetik. Eta begiak? Nolakoak izango lituzke? Piztiak? Begiak? Zekiz, zuk esan, esan bezala kristaleskoak egian, oso ongi, oso ongi marraztu duzu. Begietara begiratzen Alberto, ikasi egin behar da. Ba us honetan gauza ba, guztien guztiekin bezala bat bai uste dena ikatzen dela bai honetan baita begietara begiratzen ere. beltza beltza beltza Xake mate jokoa bukatu da Eguzki beltzaren sekretuak eztu ahorik zabaltzen Arotzaren eskuak egurrezkoak dira Ahaztuen mendekua gogorra da Zer barkaturik ez dagoenean hobe pauso bat atzera ematea eta piztiaren begiak zulo irten bihurtzen direnean Beltza, Beltza eta Beltza Beltza, Alberto Ladron aranak sortutako istorioen tinta kolorea Piztiaren begiak argitaratu duen azken novela, Beltza. Alberto Ladronaren akaixo eta ongitorritak era. Pecha. Eta eskerrik asko bimila eta mairu, bimila eta malako ikasturteari asira emateko gombitari baiuzko emateagatik. Basuei eskerrak. Demagon atzekoz aurrera, hasi ber degula elkarrizketa. Bukatu beti bukatzen da Gironean. Saiatzen gara asten ere Gironean baina bukatu Gironean. Eh, txiki batek esan dit, etxean badezula. Gitarra elektrikoa gustoko duzula heavy metal musika eta gitarra jotzeko eskatuko banizu. No. Baiki, zu Gironean eta elkarrizketa bukatzeko ta. <laughs> Obe oh, oh gure Zure entzulen onerako, obeda, <laughs> nik ez eresgotzea ez. Dotzea, ez. <laughs> Jodezala airon maidenek. Bai, <laughs> obekin jatzen dut eta. <laughs> Nondik afizioa, Alberto? E, Gitarra eta heavy metala eta entzunten kantu kantua ere dezuk eskatua eta eta zuri oparitoa, ementsi gitarakatek. Nondik afizioa? Eee, bueno, zake, nik beteanik izan dut afizioa, ba, gustatzen zaizkidan gauzak, Eh, ez bakarrik ikusteko edo entzuteko, baizik eta egiteko, ez da, eta, bueno, orduan, ba, metal musika metalmusika betidan ikustatu izan zait, oso ongazitatik, eta eh, nintzen konformatu, ba, oize, ba, entzute utxarekin, eta, ba, bueno, neurek abuz, hazen eh, nintzen, ba, elektrikoa jotzen, eta, bueno, horre jotzen du, jakina, ba, ez da, aldudan moduan, baina, i, i, zera, Idazketarekin ere ba, gauza bera izan zen, eta ba, irakurlegi izazen nintzen, eta bueno, guztokoa nuenez ez, ba, saietu nintzen e, hori ere egiten. Gitarraren azar da, etxeko kontua bakarrik edo etxetik kanpora ere entzuten du bakarren batek? Etxeko kontua, etxeko kontua bakarrik <laughs> jendearen onerako. <laughs> Musikak badu, Alberto, zure idazkuntzan badu eraginek, E, Sortzer ere egisten zara, bai musika eta kaso, ez dakit, letrak ere bai, sortzen ditu zu? Sortu ez. O, e, aldorretatik, ba, o, e, ez dakit, imitatzaile hutsan, ez dakit, <laughs> aldorretatik, ba, ez dakit, bakin tracks horrekin e, darako, ba, ez dakit, base horiekin hotzen dut, ne, gitarra, ba, leko, ba, bateria eta baxu baten laguntzaz, ba, hori grabatuak, eta hor, ba, hartzen dut hori ordenagailoan eta hori. Horrekin betzen dut gitarra. Mm -hmm. Alberto, bon, bueno, ikusten duzu bezala, elkarrizketa idazten duenak naiduen egin dezake bere elkarrizketarekin, ba bukerat ikasi hasi ordez, eh iratigaintza tala egiten ditu kontuak. Mm. E, idazleak ere naiduena egin dezake bere nobelarekin. Ba Alaurik hartzen diozu adibidezzuk zeure buruari. E... A ber, ni ustes ba irakurlegienean ikusten dute ba, eh, osoa daukagula gauzak idazteko, ezta ba, edozein historia idazteko eta eta bai, hasieran ba badirudi ba alakozkatasun kite muga gabea duzula, estaba historia egiteko, baina lenbiziko sakititza iratzi orduko Oartzen zara ya eh itsorrek ya no la dizula liburosoa. Edo, Ero bentsate agian liburu hori da. baina baina em, oartzen zara gero ta azkatasun e, gutxiago adzuna, eh? mm -hmm. e No prozesua nola egin Alberto, eh bukaeratik hasi daiteke bat, hasidatik eh, bukatu dezake novela, eh hasi eta hasiorduko bukaera buruan duzu edo hasi eta bukaera pentsatu gabe baso azaurrera edo kasuren artean gertatu izan zaizu bukaera, bururatu eta gero hasi bukaeraren arabera. Zer duzu ba. e, zer inda Albertoren prozesua eta edo agian zer duzu naiagoen eh? nola jokatu nahi dago duzu? Ba nire prozesua normalean kao zutxa izaten da, hori <laughs> alde batetik. E, bestetik, ba, bueno, novela bako itxarekin, ba, desberdin gartotu izan zaita. E, adibidez, ba, esaki, xake mate edo harotzaren eskuak ekin, ba, e, bukaeratik etxin nintzen, mutxigora bera, alako bukaera bat buratu zitzai dan, eta bueno, horren ara bera, ba, antorazin joan nintzen, ba, oi, xe, ba, kapitulo guztiak eta bat, Baina azken novelekin ba, kontrakoa gertatu, gertatu izan zait. Ba, alakoa, siera bat, asmatu eta, bueno, nobeladen erdi aldean ja eh, ninduanean ba, orduan bai. Orduan ja eh, burratu zitzen nola baiteko amaiera bat, eta gero, <laughs> eh, amaiera ailek ez ziren ja gauzatu eta bueno, ja, beste batzuk eh, asmatu ninten. Baina, prozesua kontrakua izan da, ba, azken nobeletan ezakitzer gatik, baina... ...agian ja... ...azmabena ja... <gülüyor> like ...gultzutzen joatzen zait. Idaztearen gozamen horretan... ...itolarri esturik sentitzen da, Alberto, hau da. Banoa idazten, banoa, banoa, banoa... ...baina ez daukat oso garbi, nora noan, eta banoa... ...itzak badoa zaurera... ...baina, baina... Bai... Ba, ...batsutan bai ba zutanbait et, et, eta horrek nolabaiteko ezakite. E, eza ezaba ezaba teneroso hor, horrela idaztea ba nik normalean ba izaten ba, alako muga bat izatea, alako el, el buru bat izatea ba novela eh idazten hacen hacen mean eta baina batutan bai gertatzen zaiz ba alako mugarik ez edo, edo elbururik ez, ez izatea eta horrek ba oso bezero zentiratzen eh, nau. Alberto, beltza, beltza, beltza. Tinta beltze zitazten dezu benetan? Bai. <laughs> Kuadernaren gainean? <laughs> E, batzutan bai, alako oarrak bai, irazten ditut hor horrela. Gero ja ordenagai horrekin, ez dela zinezkoa ditzateke. Alako egun batean, novela beltzerako utua egin zenuen. Ez takit hori autua den, naigabe ateratzen den, zerbaiten bila zenbiltzan, e, baina zure burua ortseko katu dezu, eta eroso, eta ongi. Ba, bai, ba, e, eta nola baita ustekabea izan zen niretzatu zen, aziera batean nik ez bai nuen novela beltza oso guztoko. Izan ere, ba, iratzi nuen lendiziko novelak, itxararen baitan zuen izena, eta bonarako, eraz, eraztunaren jaunaren moduko zerbait zen, eta goiekin, eta espatekin, eta historio horiekin. Eta nik horrelako historiak niten guztoko, eta beldurrezkoak, eta baina ez novela beltzak eskitu, ordu, ma ba, bueno, e, sake materekin, eta gero bat ja, e, batez ere arrotzaren eskoekin, E, ja beltzerako joera hori ja nagusitzen zaian eta horrela bigaroren novela beltzaren irakurlea morratu baten aurrean gaude Orain bai, orain bai. baina gari batean ez, ezan ezten dut ba gari batean ba fantasy eta zientzia fiksioa eta beldurrezko historiak ere gustoko mituen eta ia nuen ba ez, ez, novela beltzik irakurtzen es Om lents. Momento patesz Atzoko eguna zen lakoan. Hirudimituz aitzuarmen berresignala. Atea zabaldu egintzen. Jon Bulegoan sartu eta atea hotzik egin gabe itzi zuen. Isiltasuna eta ilunpe erabatekoak ziren. Jonek aztamuka egin zuen aurrera. Ordu batzuk lehenago goikusitako ate eta altzarien kokapena gogoratzen aleginduz. Belaunaz zerbait jo eta holettuan lurrera erori zen hots lehor bat eginaz Zagatak rumoi baten antzekoa iruditu zitzaion Segundu batzuez zurturik gelditu zen iluntasunean, arnasa hartzeko ere beldurrez Sakelatik mugkorrra atera eta piztu egin zuen Pantailak lurrean eroritako aterkiontzi bat argintu zuen Kontua ah handiz jaso zuen Mugikorra oratuz koridoan aurrera joan zen. Oaindik gau partea Holatuekin Piztiaren begik. Alberto Ladron, Arana, Elkar argiitaletxea. Gogus maregerekin. Dezakertu zira Galtzea Katra mila ederra, Alberto. Sare bikaina, bertxonaia ezberdinak, e, historio gurutzatuak. Haze saltxa? <gülsor> Ida, izazteko bat ez ere, saltxa ederra entoratu nuen. Bai. Zia, eh, hainbesteko rapillo zeuden ba hor novelan zear eta traman zear, No, batzutan, ba, nindu, ba, galdo giten nintzen, bai. norda da piztia? Ba, <laughs> galdera hona da. Galdera hona da, eta segure azki, ba, eh, nobele irakurriko duen, ba, irakurri bakoitzak bere, bere aburua izanen du horriburuz, bai. Damian, Javier, eh, protagonismo partekatua, E, borroka, gorrotua... Bai. Gozatzen du albertok Alako, ez dakit, txontxongioak balira bezala erabiltzen dituzu du? E, Ni naiz, orain txea jabea? Ni nahi duen egiten ari dira? Ba, erron bezala, hasieran agian bai. Alako ustea duzu, ez da, noberaren azieran. Baina gero, eta ja, gero... Bera, pertsona debakoitzak bere... Em, sakit bere joerak azaltzen azten da. Eta orduan, ba, eta inerreza personaia kontrolatzea. Borrokaren erdian, Jon. Garrantzitsua da Jon bezalako pertsonaio bat, novelan, e, erdibidetik, harituko dena? Bai, bai. Justez, e, ba, e, Jon bezalako pertsonaia, ba, almen bat dute, ba, irakur lehengan, alako lotura bat sortzeko, ezta alako identifikazio bat sortzeko. Pertsona, zakite, normalakako txartean da, joan eta orduan, ba, alako katra mila baten erdien aurkitzen da, eta, bueno, ni ustez, da ba, e, Dazilba eta Xavier bezalako pertsona ja ba, muturreko agenela baita erateko, ba, Ez, ez dute e, identifikazioa sortzeko, hainbesteko ba, indarrik izaten, nire ustez bentzat. Hmm. Hemera, intzen ni Alberto Damian gora eta Damian bera, bai, da silba zen da silba. Ala ere, 4.000 zari gara, ilketak daude, ikerketak daude, e, korapioak daude, baina e, novela ez da joko utxa bakarrik, e, langabeziaren gai hor dago, krisiaren ere, bai, Euskal Katazkari ere eltzen diozu, badago mamia, badago nondik heldua. Hok yazgain. Jakina, azken batean ba bueno, Geurigarrean kokaturiko historia da. Pardon ba. Eh, no baita gertu bear ba, e, inguratzen gaitutzen gai horiek, ezta? Nik ez esakik eh novelau Berrogai Urtebar irakuriko balute, irakurri ezakik eh irakurle horiek eh segurazki garaionetako ezaugarriak bilatuko dituzte eta ezkertuko dituzkete ba eh, novela horretan, eta nire ustez, ba, gaur egungo irakurrek ezkertu dituzte alako, bueno, girotze lanak. Eh, dokumentazio lana gogorra izaten, da, badago dokumentazio lanik novela beltzetan ere bai alberto adibidez. Ba, eh, Inez gertatu zaizu zeu, zeuri, zur esperientziatik eh, lan elkarrizketa batera joan, Eta parean duzunak galetzea, marrazgin izin denetako pertsona jo bat bazena, zen izaina enzinateke? E, Joni gertatu zita bezala, Mundikatera atera dezu hau, baten batian zundi duzu lagunen bati, edo erabat asmatu dezu. Ez, ez, ez, ez, ez da asmatua. <laughs> <laughs> <laughs> Beste gauza batzu egin, asmatuak izango dira, baina horiek ez. Horiek, ba, bueno, eh, eh, bueno nifarrako eh, eh, universitate publikoan den egiten dut lan, Eta bueno, hor ba, ikasle asko daude. Eta bueno, ikasle e, horietako asko ditazko, ba ba horreko elkar risketak egiten dituzte, ba, ba la elkar risketa que hetidizu ba, bere lehendiziko lanerako eta ba. Eta horietako batezko, ba, ba oize, galderak, galderen berri mantzi daten eta gero ba interneten biletuta, ere, hizuga ba, risko aktopatonita no bai. Ba. Jonek Lisa Simpson erantzun zuen, nahiz eta John Mutia izan eta Lisa Neska izan. E, imaginatu neregan azatuzela lanbila, Alberto, marrazki bizantako pertsonaia bat bazena, zen nizanen zinateke? <risa> <Thank you. risa> nere eskotan dago ezurila lan batea. <risa> <risa> eta, ekaitz, zure ustez, zenbat txakur daude txinan? Ba... Eta baino, <laughs> guztizako, segura eski. Ekaitzen badaude? Ba, ezakit, ba, ba. mil, milioi egika bai, esango nuke. Galdera sorta bat ega prestatu duzu. Alberto erantzat. Prestatu ditu galdera batzuk, ea nola erantzuten digun. Alberto, piztia izan aldeiteke ederra? Ba, bere edertasuna, segura bai izanen du bai. Ze koloretako novela da bizitza? lo que le taqua Alberto zer daukazu soberan eta zer faltan? Ba, faltaen seguraski dirua. <laughs> so, soberan ba, posa segurazki. Naiko, naiko... tipo Oriontsan eh, itusi bai. Idazleaz bazina, detective, arqueólogo, ba, taque arqueólogo seguraski. Liburu idatzi bitartean, zenbat Juanetorri egin dituzu, Elizondora? Elizondora zakit, ba, Elizondotik pasatzen daiz hori bai, baina beti mendira bidean. Hori bai. Eta zure pertsonaietako zein gonbi zenuke afaltzera? Bu, galdera baina horietako batzuk eh, ez dira zogo, gomendagarriak ba, maikide bezala. <gallera> ez dakit, ba... Ba, zerbait ez ateratik, ba, uraskit John. John idearte. Egun da lena Bi mia eta zortzikoa Hauzak ikien erre sumatek Paratitu da maixua Ume isilen ondaratzan edo Paradisuko ostatuana Nuen entzungo Ote da orain Alberto Iruña, Belate, Arrosa Diauzoa, saiatzen zara, Nobeletan inguruko erreferentziak, ematen, e, Iruña inguruetan e, zure historiak kokatzen. Garantzitsua hori ez da, ere eroso sentitu da dien historio horren parte sentitu da dien. Ba, hori naturala da, nire ustez. Ba, ohituta gaude, ba, bueno, ezakite, amerikarrek ba, beren hirietan kokatzera histo, eta historien eta normal iruditzen zaio bat Chicago edo ezakite, e, zera, New York batean ba historiak eh e, Eta bueno, nire ustez, ba, naturala da, ba bakoitzak ba ezagutzen dituen ba, bazterrak eh agerralaztea, Abestiaren etxe goienana Eldu diosu interneteko bideari ere sarearen bideari heldu diozu web gune bat martxan jarria duzu eta booktrailer eder bat ere ikusi dut interneten. Ez ez Alberto? Ba, asieran, ba, egin nuen, historia bate egin nuen, ba, batez ere, ba, nire nobelen zain zeuden I, irakur lehi alako ba, esakite zari txiki bat emateko, eta? Ni ustez, ba, buk bueno, eh, trailer horiek eta ba, modan jarri dira, eta zen bat dientek ikusiko dituen. Baina, ni ustez, ba, bueno, eh, alako detalle, detalle txobat izan zen ba, nire oiko irakur lehi zuzendua. Zure liburuen zain dauden, Irakurleak izatea lortu dezu Alberto Ederra da hori ez ba da? politeda, ba, baia, bueno, bueno, no <risa> <risa> <risa> eh Albiverean ba ardura handia ematen dizu jaquina. Bueno, beste hiru badituzu. Albertok noiz argitaratuko zain egote diren hiru badituzu. Eh, gonbiteeta, gonbite ere luzatzen diezu internet bidez eh, irakurlei Ba, elbide elektroniko zurekin arremanetan jardaitia zen. Jende animatzen da? Galdetzen du zerbait, baloratzen du zerbait, e, beraien zalantzak edo bal... iristen dira, bai. Albertoren gana? Bai, bai, bai, baten bat bai, bai, bai. Eta oso polita izaten da, ba, ba, jakitea, bueno, irakurleak nola eh, interpretatu duen zure novela. Zenen, eh, ba, eh, ni ustez, eh, novela... Eh, bidaltzen duzunetik, ja, eta zure novela. Ja, e, mundu guztiaren novela da, eta bakoitzak bere interpretazioa egiten du. Eta oso bitxia da batzutan, ba, bueno, zenolako hipotesiak eta teoriak egiten ditu jendeak, ba, ba zuk idatxitakoari buruz. Ta? Betu, inolako azmorik ez duzunean, halakoak ba, ba, egiteko, baina tira. Uwebikoitza, uwebikoitza, uwebikoitza, albertoladron.com Novelako irurundama bosgarren horri aldean iru oar, azaltzen direta azkenak aladio da silbak buruan daraman bala ere ez da fikzioa historian horrelakoain bat kasu egon dira. Eta imaginatu dezakezu, Alberto, korrika, korrika, korrika, irati ordena gehiagurrera, ba bueno, han edo hemen informazoren bat bilatzera, eta topatu nuen gizonen bat, egun dairu bat urterekin edo, hildakoa alaroita malau urtez, ba buruan balazuela bizi izan dako, eta ia nahi gabean, berakala nahi gabe, ba Guinness liburuan sartu dena errekorrarekin 84 urtez ba buruan balazuela bizitzegatik eh nola iritsi zinen informazio honetara eta eta esan bueno hau ideia ona da nire dere nobelan sartzego ba kontu da me dise labora tenen no, no la hori ba usteud ba dena así se lava buruan e, entzuten ziren ba ahots batzuekin Eta, bueno, uste dut, horretatik hazi, eta balaren kontu horretara iritsinen zen, eta, bueno, hor zehar galdetu nuen, ba, ea posible zen, zendagile batzuk izalziaten ez, ez eba posible, <laughs> baina gero interneten ikusi nuen, ba, hainbat kasu gontzirela historian zehar, ba, hor txinan, eta, bueno, bat ez ere, e, bigarren mundu gerren, gerradu ziren kasu batzuk, eta tira, e, horre da, ja, gelditu zen da zila. Azken emaitzarekin eh, Alberto gustura zuzeu idazle gisa eh, azken puntua jarri eta azken novela honekin gustura sentitzeko moduan zaude eh niko oso gustura irakurri dugulako baina zuzeu idatzel bezala gustura sentitu zera bai bai bai beste ba historia ba esakit eh hacían usted bezala historia naiko Naiko ongildi, giltuz ditzen, bentsaz ba, gainerako, nire gainerako nobelekin konparatuta bentsaz, bentsaz, nire ustez, baina du ina izan zen. Bai. Urrengoa, labera bidean? Labean, baina nire ustez, bera, denbora luzea, <laughs> joko du bai, hau arte. Aurpegiri gabeko hiltzaileak. Alberto gure entzulei eh aholkatzeko gomendatzeko aukeratu duzun liburua e, noiz irakurria eta zergatik egin irakurri zenueanean koxk zergatik ogoratu zara iratik e, liburua taut aukeratzeko eskatu dizunean zergatik ogoratu zara liburuenezaz <hazitzen> Ba bueno ni, e, nahiko espaldi irakurri zuen nobel hau ba gerai artean ba gaztelaniaz orain ja euskaraturi dago Eta, e, zera, balan den inspektorearen ba, lehenbiziko novela zen. Eta nik geraiotan, enuen ezagutzen ja, ordurako ja, eta bat novela zituen ja saga horrek, baina, bueno, lehenbizikoa e, e, irakurri runen, eta, bueno, oso historio ederra eruditu zitzean. Ba, e, novela beltzea izateko oso ederra zen. Eta e, balanderren personaia, ba, azte zine da. Ba, Eta zaga hori irakurre, bueno, zaga irakurlek ba, ezeko habezala dute, ba, inspektore hori balanderen inspektore suediarra. Aurpegiri gabeko iltzaiaak. Aukeratu ezudit tartetxoren bat edo irakurtzeko? Ba, bueno, hor, esaldi batzuk, hor, aukeratu ditut, segure eskietut ez ditut, ez ditut, Zup bezan ongirak hurriko bainatina. Bueno, bota, bota bakarren bat. <laughs> A ber, inor zeinalatzerik etxegoen. Pertsona, personea susmagarririk ere etzegoen. Ara ere, zenak hurbiltzen urbiltzen dela. Horrek lazaitu eta keskatu egiten zuen. Gehigitan gertatu zitzaion ikerketa kriminal baten ardura izatea, dena ongi astea eta gero kale itxu batean sartzea, irten ezinik eta okerrenetan porrotean bukatzea. Pazientzia, pentsatu zuen, pazientzia. Alberto, irakurle gisa e, zerbait irakurri eta e, altuan edo zure baitan hauskatzen dezu? Ze ona? Baina... <risa> Nuk askotan egiten dugu, etxan eta korrika, korrika eta eka hitzen gana, tekait, ze ona irakurrera nauxe. Bai. Albertoen esaldi hau edo, ideia hau edo. Eh, bazutan bai, bazutan bai. Baina, ez dakit, Eh, ni best, ezte eh, ba, oso, oso ezak, nik inbidia diet. Okay. <laughs> Alimbate seredik eh, idazlei. Aukeratzea zai izaten da Alberto baina Judas, bueno, esanik, ondo eskatukoko du Judas priestedo blind guardian aukeratzeko eskatuko banizu? Ba, Judas Priest. Oso clásico eh dira. <laughs> Opa! Eta moztuzkero kantatzen jarraitzeko eskatuko bainizu. Buo, ez zinezkoa, litzetek. <laughs> Rob Halford horre, judazpizten abezlaria oso oso abezlaria honera. Bueno, kentzaz konformatuko za. Vale. <laughs> Begiratu atzea ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza.albertoladron.com Gure begie zeruta Irakurlen iruzkinen, galderen iritzien zain. Alberto, sarearen bestaldean. Amil begi hartza Piztiaren begiak, novela beltza Argitaratu duen, azkena, ederra. Ezrilatu gauean, izarrura, zure begitan piztuda. Gazialdetu inozerdu Das Silba, Xavier, Jon, Miren, Sandra, irati, leire. Denak naan denak jolasean Jorasasoa gara Koraa eurena da, nobelako pertsonaena. Horain hemen gaudela Bidegur utzeau Uztizagun beldura Alberto Eskerrik askot, tarte hau oparitzeagatik eskaintzeagatik eskaintzea gatik. Dimaxo, eh? e, eta behon izula, izugarri gustatu zait, e, kaitzi erantzun diozuna, soberan poza daukat, tipo zorion txua Ba behon izula. Guri tipo sorion gustatzen zaizkigu. <risa> segi idazten eta balako pariak irakurlei egiten. Gustura irakurtzen dituguta. Ba, saietuko era. Horren arte, <risa> <risa> <risa> beste noizbait ere hementxe naiz ditugu. Ondo segi. Ki ba, etche ongo naiz ba. Besarkada Alberto. Herdin. Aio. Aia bugu. <risa>